6. A kivitelezés jól alatt. Az angol katona természeténél fogva szeret dolgozni, és zokszó nélkül tűri a szigorú fegyelmet, ha bízik parancsnokaiban, és ha minden reggel világosan látja, hogy idegrendszere egyensúlyának biztosítására bőséggel meríthet testjérejéből. A Kwai folyó melleti táborban a katonák fenntartás nélkül becsülték Nikolson ezredest. Ki ne becsülte volna hősies ellenállása után? A rott feladat különben sem volt olyan, hogy megzavarta volna fejüket. Tehát rövid ideig tétováztak csak, miközben igyekeztek megérteni parancsnokuk igazi szándékait. Majd komolyan nekifeküdtek a munkának, és miután már tanúságot tettek róla, milyen leleményesek a szabotásban, most mohó vágyjal próbálták bizonyítani, milyen ügyesek az építő munkában. Nikozzon ezredes egyébként minden esetleges félreértést eloszlatott. Először is beszédet tartott, amelyben nagyon világosan megmagyarázta, mit vár a katonáitól. Aztán szigorú büntetés szabott ki néhány visszaeső bűnöstre, aki nem értette meg őt. De ezek még csak nem is haragudtak rá, annyira indokoltnak találták a megtorlást. Így jobban ismerem ezeket a fiúkat, mint magam. Vágott vissza egy napon az ezredes Kliptonnak, aki tiltakozni bátorkodott valami feladat ellen, túl keservesnek találta a hiányosan táplált és egészségileg rossz állapotban lévő emberek szempontjából. Harminc éven került, még megismertem őket. Semmi sem árt jobban a morájuknak, mint a tétlenség, s testi erejük nagymértékben a morájuktól függ. Egy unatkozó hadsereg már eleve elvesztette a háborút Klipton. Engedje meg nekik, hogy cúnyók és meglátja, hogy egészségtelen szellem lesz úrá rajtuk. De töltse ki fárasztó munkával napjuk minden percét, és biztosítva van a jó kedv és a jó egészség. Dolgozzatok vidáman, dörmögte álnokul, Klipton. Ez a tábornok elszava is. Nem buta elszó, ez, Klipton. Abbazás nélkül át kell vennünk az ellenség elveit, ha jó. Ha az embereimnek nem volna munkájuk, magam találnék ki számukra. De szerencsére itt a hidunk. Klipton, mivel nem talált olyan kifejezést, amely híven tolmácsolhatná lelkiállapotát, beérte azzal, hogy Balgán megismételte. Igen, itt a hidunk. Az angol katonák egyébként maguktól is belefáradtak a jól végzett munka ösztönös örömét gátló állásfoglalásukba és viselkedésükbe. Még mielőtt az ezredes közbelépett, sokan már kényelmetlen kötelességnek tartották felforgató tevékenységüket, és egyesek, parancsait meg sem várva, lelkiismeretesen foglalkoztatták karjukat és szelszámukat. A nyugati természetükből fakadt, hogy a mindennapi fejében becsületes és jelentékeny erőfeszítést fejtsenek ki, és angol százvérük arra késztette őket, hogy erőfeszítésük célja konstruktív, állandó és szilárd legyen. Az ezredes nem tévedett megítélésükben. Új politikája erkölcsi megkönnyebbülést szerzett nekik. Mint hogy a japán katona is fegyelmezett és munkabíró, másrészt Szájtó megfenyegette az embereit, hogy levágatja a fejüket, ha nem bizonyulnak jobb munkásoknak az angoloknál. A két pályaszakaszt gyorsan elkészítették, és közben az új tábor barakjait is felépítették, és lakhatóvá tették. Körülbelül erre az időre Reeves is befejezte tervrajzát, és átadta Hughes örnagynak. Ekkor ez utóbbi is porondra lépett, és megmutatta, mire képes. Hála a szervező képességének és emberismeretének, valamint annak a tapasztalatának, hogy e kettőt sokféleképpen kombinálva hogyan lehet többé-kevésbé hatékonyan párosítani, a gyárigazgató már az első napokban kézzel fogható eredményeket ért el. Húz első tennivalója az volt, hogy a rendelkezés álló munkaerőt különböző csoportokba hossza, és mindegyiket más-más feladattal bízza meg. Az egyik a favágást folytatta, a másik a fatörzsek nagyolását végezte, a harmadik a gerendákat fűrészelte, az egyik legnagyobb létszámú brigád a cölöpöket verte le, a többi pedig a felső szerkezetten és a hídpályán munkálkodott. Néhány csoport, amely Hughes elképzelése szerint nem tartozott éppen a lényegtelenek közé, különböző munkálatokra specializálódott, például álványzatok építésére, anyagmozgatásra, a szerszámok élesítésére, vagyis a tulajdonképpeni munka számára, másodlagos műveletekre, csak hogy a nyugati előrelátás ezeknek is ugyanolyan jelentőséget tulajdonított, és nem alaptalanul, mint a közvetlen termelőmunkának. Ezek az intézkedések észszerűek voltak, és eredményesnek is bizonyultak, mint mindig, ha nem viszik túlzásba őket. Miután előkészítettek egy csomó cölöpöt, és felépítették az első állványokat, Hughes bevetette a pilérépítő brigádot. A brigád feladat a gyötrelmes volt. Neki jutott az egész vállalkozás legnehezebb és leghálátlanabb része. Hathatós gépi segédeszközök hiányában az újdonsült hidépítők kételek voltak ugyanazt az eljárást alkalmazni, mint a japánok, vagyis súlyos cölöpfelült ejteni a cölöpök fejére, és ezt a műveletet mindaddig ismételni, amíg azok szilárdan belenem fúródnak a folyó A verőkos 8-10 láb magasról lezuhant, majd egy kötél csigarendszer segítségével ismét felemelkedett, aztán újra lehult, vége érhetetlenül. A minden ütésre egy hüvelyk végtelen kis részével s csak mélyebbre, mert a talaj nagyon kemény volt. A munka kimerítőnek és elkeserítőnek bizonyult. Eredménye nem mutatkozott egyik percről a másikra. Csak a kötelet húzó majdnem mesztelen képe elháríthatatlanul felidézte, a rabszolgamunka komor hangulatát, A brigád parancsnokságát hiúz egyik legjobb főhadnagyára, Harperre bízta, egy erélyes emberre, aki csengő hangon skandálta a ritmust, bárkinél jobban magával bírta ragadni a hadifoglyokat. Hála buzgóságának, az emberek lelkesedéssel végezték a gája rabokhoz méltó munkát. A japánok csodálkozó szem előtt hamarosan négy párhuzamos vonal ívelt az árral dacolva, a bal part felé. Klipton fejében egy pillanatra megfordult az a gondolat, hogy nem fogják-e az első tartó cölöp leverését valamilyen ünnepélyes aktussal emlékezetessé tenni, de csak néhány nagyon egyszerű elképes gesztusra került sor. Nikolson ezredes azzal, hogy ő maga is megragadta a verőkos egyik kötelét, és tíz 12 ütés ideig teljes erejéből példamutatóan húzta. Mihelyt a brigád kellő előnyt szerzett, Hughes munkába állította a felső szerkezeten dolgozó csapatokat. Mögöttük más csoportok következtek, ezek készítették el a hídpályát, vagyis a széles úttestet és a két korlátot. A különféle műveleteket olyan jól összehangolták, hogy Eperztől kezdve matematikai szabályszerűséggel haladt a munka. A részletmunkák iránt érzéketlen szemlélő, aki ráadásul rapja az általános fogalmaknak, azt talán egy természetes szintézisre jellemző megszakítás nélküli folyamatot fedezett volna fel a híd kibontakozásában. Ilyen benyomása támadt Nikolson ezredesnek is. Elégedett szemmel követte ezt a folyamatos materializálódást, könnyen elvonatkoztatta az elemi műveletek poros valóságától. Csak az egész tudott hatást gyakorolni szellemére, a végeredmé, amely sűrítés, mint egy jelképezést, a rengeteg elkeseredett erőfeszítést és megszámlálhatatlan tapasztalatot, amire egy fajnak szüksége van, amíg évszázadokon át fokozatosan el nem jut a civilizációig. Néha Reeves is hasonló megvilágításban látta idat. Álmélkodva figyelte, hogyan magasodik a víz fölé, és hogyan ível át a folyón, miután szinte azonnal elérte teljes szélességét. Az alkotás kézzel fogható formáját méltóság teljesen beágyazta a tér három dimenziójába, és a tájföldi vadhegyek tövében csodálatos módon megtestesítette alkotója elgondolásainak és kutatásainak megtermékenítő erejét. Szájtót is elbűvölte a mindennapi varázs. Minden erőfeszítés ellenére is csak alig tudta eltitkolni döbbenetét és csodálatát. Meglepetése természetes volt. Minthogy még nem sajátította el, főleg pedig nem elemezte a nyugati civilizáció kifinomult ismertetőjegyét. Nicholson ezredes nagyon helytálló megjegyzése szerint nem is tudhatta, hogy a rend, a szervezettség, a számok fölötti töprengés a jelképes ábrázolás a papíron és az emberi tevékenység szakszerű összehangolása mennyire elősegíti, és végső fokon mennyire meggyorsítja a végrajtást. Az ilyen szellemi vajudás értelme és haszna mindig is idegen marad a primitív embereknek. Ami Klipton tilleti végleg meggyőződött eredendő naivságáról, és alázatosan felmérte, milyen nagy szégyent vallott, amikor gúnyolódva fogadta azt az elképzelést, hogy a modern ipari módszereket a Kváj folyó építésére is alkalmazhatják. Minthogy mindig tárgyilagosságra törekedett, szíveméjén belátta védkét vétkét, és kis lelkifurdalást is érzett, hogy ennyire nem volt körültekintő. Beismerte, hogy a nyugati világ módszerei ezúttal is tagadhatatlan eredményekhez vezettek. E megállapítását általánosítva végül olyan következtetés vont le, hogy ezek a módszerek nyilvánvalóan mindig hatékonyak és mindig eredményesek. A kritika, amivel néha illetik őket, ebben az esetben nem elég méltányos. Ő maga is, mint előtte, annyian engedett az őt megkísértő könnyű gúnyolódás nyomorult ördögének. A híd pedig napról napra növekedett, Nagyságban és szépségben, és hamarosan elérte, majd elhagyta a közepét. Ekkor már mindenki nyilvánvalónak tartotta, hogy a japán főparancsnokság által kiszabott határidő előtt el fog készülni, egy percig sem késlelteti a hódító hadsereg diadalútját.